Érdekes, hogy vasárnap van, kezdjük előbb a nappal. Ez a, amit majd fel fogok olvasni az evangéliumot, illetve nem fogom felolvasni olyan hosszú, hogy nem férne bele az adásba, de ugye a passióról van szó, és a bakács lista az élő egyenes adás, méghozzá lelki hadviselés, és mindig szembe kell nézni a valósággal, most már csak vasárnap van rádióadásom, holott én péntekes voltam. Tehát nagyon, az egész lelkiségem nagyon közel áll ahhoz a naphoz, arról a passió szól, majd mindjárt belemegyek, de előbb még a vasárnapról. Jean-Paul Sart észrevette egyszer, amikor lement az utcára, hogy megy a könyvtárba, hogy vasárnap van és zárva van. Jean-Paul nem volt hívő, de a vasárnapot látta. A péntekkel Persze, sok probléma van, én, én ezt a problémát próbáltam állandóan provokatíven megfogalmazni, nyilvánvalóan van bennem valami szadomazó, vagyis ö, ott, ahol 15 évig volt egy rádió műsorom, ott mindig úgy kezdtem, hogy ö, megöltük az Istent. Ezt senki nem szereti hallani, tudom, és ez érthető is, hiszen nem akartuk megölni, nem akarjuk megölni az Istent, de akkor is létezik ez a történelmi tény, én annak történelmi ténynek tekintem, hogy <gül> názáreti názáreti fiát megszögeztek a rómaiak, aztán megölték a rómaiak kértségteni az zsidókkal való együttműködésben. Úgy is mondanám, hogy generálisan kiterjeztem ilyenkor a, a gyilkosság fogalmát. Nem tagadható el a történetből, aki el akarja tagadni, de az ugyanolyan bűnt követel, mint ha vasárnapot tagadod el, a feltámadást, a győzelmet, de volt bukás. Tulajdonképpen ennek az evangéliumnak az összes története annyira szörnyű, hogy majd megpróbálok olyasmit felolvasni, aminkább pozitív, de hát az, hogy megkorbácsolják, szöges, persze a fizikai szenvedés pokoli lehet, hogy húsát és nem nézem le de talán, ha, ha igaz az ő értelmezése, is igaznak tartom, akkor az nem az volt a legszörnyűbb, hanem amikor Pilátus átküldi hát Herodeshez. És Herodes úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulvársót, az udvar is, ő maga is egy ilyen herevasalós Berki Krisztián, stílusú, de azért hatalmas, tehát a, a, a, júdás, a Pilátus azért is küldjált Herodeshez a, Jézust, hogy hát elítélheti ő is, hogyha bűnt talál benne. Ő tulajdonképpen a, a, úgy is mondanám, hogy nem rossz indulatú volt, hanem a jó indulatnak tényleg van köze a pokolhoz. Ő azt szerette volna, hogy valami jó trükköt bemutasson, vagy valami villancson. Nagyon érdekes a szöveg azt mondja, hogy ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek. Pilátus az, aki az egész igazság problémát negligálni akarja, azt a pillanatot, hogy áll a, a rabbival szemben, és most ő mit gondol, mit gondol Róma, mit gondol Heródes. Ő mondja is Heródes után, hogy hát ő se, én se találtam benne bűnt, elengedem Ugye milyen érdekes a jó indulat, hogy van kiszögezve, mert ezután korbácsoltatja meg, hát ha elég lesz az, az, hogy látják, hogy szétverik a fejét arcát, ez a jó indulat, ami után megkorbácsolnak. Nem vagyok a Pilátus érteve, csak azt akartam mondani, de biztos nagyon rossz lehetett, amikor a katonák gúnyolták, leköpték, de, de, de, de milyen ér a, nézzük meg az elején, mit mond, ugye ne, ez a pasú, ez egy hosszú út, és a legelején azt mondja, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ücsörögnek, de, és mondja a Jézus, hogy mi fog történni kb. Elárultok. Mi fogok elárulni? És akkor Péter ott háborog, aztán mondja, hogy nem, nem Péter, majd majd aztán összegyűjtöd a nyájat, de hát amire a kakas ugye háromszor elárulsz engem, akkor Júdás elmegy, halálfélelem van, és akkor mondja egy, egy nagyon érdekes, hogy aztán tovább beszélt hozzájuk, amikor elküldtelek benneteket, elszény, és saru nélkül szenvedtettetek egy hiányt valamiben, semmiben sem felelték. Most azonban folytatta, akinek van elszénye, vegye elő ugyanúgy a tarisnyáját is, akinek pedig nincsen, adja el ruháját és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond, a gonosz tevők közé számították. Sorsom, ugyanis beteljesedik. Gonosztevők közé számították, és úgy is ölti, ölték meg kik. Azt tartom, legbecsületesen, ha azt mondjuk, hogy mi. Ezért van a péntek, ezért péntek a miénk. Milyen érdekes a sorsom, sor, sor, hogy el vagyok tiltva a péntektől, és most már akkor valószínű a feltámadáspártyak mellé fogok állni, de még ezen a mai napon emlékezletek titeket a rádióban, hogy megöltük az Istent. Lehet, hogy nem Isten volt, de sokan azt gondolják, hogy Isten volt. Az biztos, hogy gyilkosság történt. Az biztos, hogy egy ártatlan megöltek. Aztán, ha kísérlesítjük ezt a fogalmat, amikor az ártatlan megölik, akkor megölik az Istent. Ha, ha van rajtunk kívül még valami. A... Ez az egész történet valahogy az ember aljaságáról, meg gyarlóságáról szól, én azt tudom. Igazán ezért is nem jó nézni, olvasni. Milyen érdekes volt a Mel Gibson féle filmet. ő Ő... Szerintem nálam radikálisabban péntekes volt, ami ez már elviselhetetlen, és fölismerül a filmével kapcsolatban a szado-mazó vágya, vagy ténye. Kétségtelen nem élvezem, amikor 25 percen keresztül verik a mestert. Egyszerűen nem jó nézni. Az más valamit tudni, és más valamit nézni. Kétség... És az az érdekes, hogy anyának meg azt nagyon tetszett, tehát hogy Anyám még nálam is radikálisabb volt. A, az egész ö, péntekben azért emlékeznünk kell arra, hogy ezt a szövetséget nem mi állítottuk helyre. Nem, nem csak az alázatról szól ez, hanem a mi Istenünkről is, és mondom nektek, mindig arról próbálok beszélni, hogy milyen ez az Isten hozzánk. Például a kokáért simán elviselte, mindazt, ami ezen a napon történt vele. És minden rossz megtörtént vele. Gonosz tevők közé számították, rablónak, ami nagyon érdekes, mert hát szerintem most kikapcsolom a telefont, valaki nem hallgatja az adást, amiért felháborító. De van olyan, aki nem hallgatja az adást. Van De is a... ezzel kapcsolatban egy jó napot kívánok, Pataki Gámbor, hogy egy kérdés, illetve egy komment érdekel? Persze, persze. Mondjam is? He -he. Szóval ha, ugye, állítólag az elején Igen. Eh, említést tettél arról, hogy hát mi ugye vasárnaposok vagyunk, Igen. meg magaddal kapcsolatban, hogy nem sokkal ezelőttük péntekes voltál. Hallgató kérdező, hogy milyen helyzet a szombatosokkal, ha lesz róluk szó, akkor maradnak, mármint a hallgatók. A, persze, az zsidó mindig fontosak voltak számomra nekik a szombat, a vasárnap, de hát ez nyilvánvalóan műsorból, Brian Péter ezt képviseli erősen. Tehát úgy gondolom, hogy. Nem, hát, az a, a, a... hát, ha valaki csak az első órát ja, vagy első fél órát ja, ne, vagy. Nem, nem hát. A, a, a melyik nap a Szent? Hát a vasárnap az a szombat. Egészen pontosan. Tehát, hogyha ilyen forrás szempontjából nézzük, ugye akkor az a hetedik nap. De hát itt csak a számolásról van szó, tehát a, a Szent Nap jellege az mindegy, hogy, hogy hívom, nevezem, de nem, de nem szent nap a kedv vagy a péntek. Tehát az, azért mégiscsak van a szent nap, ami nem péntek. Pénteken nincs minek örülni. Semmi jó nem történt azon a napon. A, a, a legalsó szinten futottuk magunkat. En, ennek a tényszerűsége fontos, mert, mert ezen túllépünk mi is, Szerintem mindenféle értelemben. Tehát, ugye ez az a kérdés, hogy a holokauszt után még tudsz ember lenni. a mondjuk a holokauszt is egy ilyen mélyen futás az emberiség történetében. És van, aki azt mondja, hogy nem lehet túllépni. Van, aki azt mondja, nem lehet a pénteket már kikerülni. Én most, hogy öregszem, és egyre puhább a bőröm, hajlok, hogy tetszik a zene és van feltámadás. Tehát, de de, de nagy probléma ez az egész, hogy ez történt. Én, én úgy érzem, nagyon érdekes az isteni megoldás, hogy nem számított a saját gonosságunk a történetbe, tehát végül nem változtatott a terven. Csak bele volt számolva. Ami rossz hír, mert az emberben van rossz. Ez az emberben lévő rosszról mindenképp szól. Ez váltódik meg, de ne felejtsük el, hogy ki lettünk húzva a kátyuból. Tehát a, a, a saját erőntől nem ment volna, mert Péter és Júdás meg ezek a fickók úgy önmagukban nem muzsikáltak olyan nagyon jól. Bár megmánták bűneiket, de akkor sem. Hiába dobja vissza a Júdás a pénzt a, a, a papok elé, hát édes. Jaj. Szociális érzékenységből árult el a mestert. Mindig van a, a gonosz tettre, mindig van egy jó magyarázat. E, és valahol e, e, a júdás sorsa pont abban fogalmazódik meg, hogy nem hisz a feltámadásban vasárnapban, is öngyilkos lesz. Az öngyilkosok nem hisznek a következő napban. Azt gondolják, az az utolsó pillanatra legfontosabb, ami, ami, amikor, meg, amikor elrúgja magát. És most azt csugalod ezzel az angyali ábrázat, hogy a társadalom nem tanul? Hát nem csak, hogy nem tanul, hanem a történetek tanulsága se hat. Nagyon Uh, mo, ez mindez körszegy, hogyha eljönnek Krisztus, ugyanúgy megfeszíteni. csak más. nem tanul sokkal inkább, inkább, mint a társadalom, igen. Inkább, inkább, a, a, a, nem, igen, de, de a bulád nem ilyen, a bulád az pozitív, és az azt mondja, hogy én ezt rosszul fogom, föl kultúrpesszimista vagyok, meg e, emberpesszimista vagyok, holott rend, rendkívüli a fejlődés, tehát olvasok olyanokat, akik merően tagadják ezt a kicsit ilyen Chopin, ha ebbe, so, so, érted, a, a a, a, a filozófiának és a nép történetének a tanulságai, azok nagyon súlyosak, és ö, ezeket hogyan tudjuk átlépni, vagy ö, túlkerülni rajta, a, a, az nem egyszerű. Most kérek szépen, úgy látom, hogy a trump uh -huh. meg ebben, ami most van a világban, most egészen más irányba haladunk. Uh -huh. Nekem nagy kedvencem mindig is, és szoktam is játszani, amikor hozzám tartozik úgymond a zenék szerkesztése, a, a, a Super Trump. Legyen kicsit. Nem, nem De ide illene, Gondoltam is rá, hogy ne. Rogdan, már légy szíves, mert a Szóval gondoltam is rá, hogy. Szóval esetleg Super Trumpot is keresek. Bizon benne, hogy a Super ked ebből kettő is volt már, Igen. Meg a Trump közötti összefüggés, az nem szül majd egy olyan zenét, amit. Én lejátszani sem szeretnék, de egyébként Trámmal kapcsolatban beszéltünk is hogy van elég baj, ugye? Van elég. Van, van, eh, függdós, De valamiért most szóba hoztad. Hogy került most ide a Trump. Úgy, úgy került oda, hogyha megnézem, hogy merre felé halad a világ, amely ideológiai alapon esik egymásnak, uh -huh. fú, az nagyon messze van az én istenképemtől. Az nem ideológikus az én istenképem, ideológiáktól mentes, és az ideológiák viszont csodálatos módon használják fel, hogy ki, ki az ellenség megint olyan időket fogunk élni, mint Júdás, vagy Heródes idejében, hát a, az meg is uralkodik, és Pokoli, hát ezt a Spíró regények írják le. Én, én, ja, tényleg, ezt akartam még az előbb kérdezni, de aztán valahogy mindannyiunk ösztöne az diktálja, hogy zenéljünk. Nem most... Ne, az ösztöne jól diktálja. Jó, hát akkor konferált fel, mit szeretné hallani. Egy, egy egyszerű... Jaj, nem bírom ki, ne hallgatok, áldozom, poénkonnak kell. Ráérünk. Régen azt mondtam, és nem volt baj, hogy Oláj Ibolya lány példát mutat a magyaroknak, emlékszem, akkor, hogy megdicsértek. Most azt mondom, hogy bizza Fekete énekesnő énekel, nem magyarul, és remélem ezt is szeretni fogjátok. Káslista? Igen, és tudod, mivel töltöttem az időt? Mert most volt egy kis időm nézegetni a magyar médiát, hogy így, így megnéztem, hogy kb. messziről mindig össze kell húzni a szemet messzel épni, hogy mi zajlik. És azt vettem észre, hogy számtalan karaktergyilkolás történik, tehát nem is egy van egy héten, hanem több. Tehát, hogy alap tevékenységé vált a médiában, hogy a tényektől, vagy a, a, a kimondott valóságtól független eh, anyagokat közöljenek, és ebbe a Juhász Péter egyértelműen ő az egyik topmodell. Eh, ugye eh, tudjuk, hogy a habonyai elfoglalták a TV2-t, és Vivian szerkesztőnő seper, mondjuk elég egyszerű eszközöket használ, de hát úgy látszik, ezek, ezek kellenek most. Ugye eh, megpróbáltak rájönni, hogy miért ilyen szegény a Juhász Péter. Most e, tudni kell róla, hogy ő nem valószínű, hogy korrupt. Ha valaki nem korrupt, akkor nincs sok pénze. Ez így, ezek így függnek össze. De hogy azt vizsgálni, hogy az a gyanús, hogy van olyan magyar politikus, akinek nincs elég pénze, fú, e, olyan nehéz, nehéz, mert csak e, azt, lehet mondani, e, azt lehet mondani, hogy a gyanú keltése a cél. Hogy, a, hogy ennek lényegében nincsen semmi alapja, mert ö, azért a világon mindig azt vizsgálják, ha egy politikusnak túl sok pénze van a számláján. Bacsó Péter szaktanácsodója volt ennek a, hogy mondjam, a szériának? Hogy a Bacsó hogy érezte az abszurdnak ezt a jellegét? Igen. Vagyis, hogy mi is a gyanús, ugye? A, ami nem gyanús. Na, szóval akkor... Jó, é, jó, jó, de érted, nem? hogy a filmművészet meg az irodalomnak ezek a fantasztikus mondatai hmm. igazzá válnak, tehát azért gyanús a Juhász hát Péter, mert nem gyanús. Igen. Ba, pokolján, pokolja, de ezt valaki csinálja, csak ilyenkor ne felejtsük el, hogy a, ez a tények ez be, vágítsál, meg rendesen dolgozik az anyagokon, ezt a Juhász már tudta előre, tehát ő, azért ez nem lepte meg, de e, el fog múlni ez a korszak, és azért akkor is igazak lesznek ezek a állítások, hogy ö, ö, maradt még egy kis pénz a, a drogtermesztésből, és hasonló. A más országokban azért, hogy érezzük, hogy milyen jó Magyarországon vagyunk, például Kínában ö, meg egy újságíró egyszerűen képzel, hogy elpárolgott. Állati nehéz párologtatni újságírót. Uh -huh. Kélek szépen, sajnos Xi Jinping elnököt kritizálta és e, tényleg az ember nem tudja, hogy meddig mehet el, mert hogyha tudta volna, hogy de szerintem tudta, mert ő aztán írt egy, a barátainak egy levelet, hogy Xi Jinping elnökkel óvatosan bánjanak, aztán megjelentkezre egy reptérem, és eltűnt. És nyomoztak, és egyszerűen se si a, a, a család, se si a biztonsági szolgálat, senki nem látja azt az embert. És nagyon bölcsek a kínai emberek, mert nem fognak egy ilyen hülye újságíró miatt meghalni, tehát nem lesz szemtanú arra vonatkozó. Lehet, hogy most ebben a vasárnapi adásban mi vagyunk az utolsók, akik Csia Csiáról megemlékezünk, így hívták a Ebben a, a vasárnapi kollégát. adásban biztos, hogy mi vagyunk az utolsók. Igen. Nem hiszem, hogy a veterán ténédzser hattól... De nem, tízim. a Magyarországon bárki. Aha. Tehát mondanám, Csak hogy... hogy vigyázz, hogy mit mondasz, mert ezrek hallgatják. Figyeljük, ez azért vabank, de hogyha ma valaki Csia Csiáról bemond egy hírt a magyar médiában, hát van nincs sok pénzem, de mit tudom, egy, egy ebédet főzök neki. Uh -huh. Tehát akkor azt bevállalok egy jó minőséges ebédet, de akkor hangfelvétel kérlek, hogy Csia Csiáról megemlékezett az MTI, vagy bárki. A, a másik, hogy ö, ö, érdekes, hogy ö, a karaktergyilkosság bevonult a, hát sajnos, hogy ezt kell mondanom, a, a, a miniszterelnök március 15-i beszédében is benne volt, ugye a gazdaállat fogalma, vagyis ö, ha van gazdaállat, akkor van parazita. Ezek állatok, vagy egysejtők vagy mindesetben nem az ember kategóriában vannak, nagyon halkan és csendesen mondom, hogy ne, hogy baj legyen, de nem én mondtam, az nagyon fontos, hogy a hallgató is tudja, hogy nem én mondtam azt, hogy gazdálat, mert ha, mert ha én mondom, akkor abból azért lehet, hogy baj van. De a politikai ellenfelek ilyen típusú címkézés, ez egy nagyon régi újságírói technika, ennek a legjobb egyébként a Bajer Zsolt. Ezt Bajer Zsoltól tanulták el, Kicsi bűntudatom van, és én korábban is nyilatkoztam, hogy ez egy kicsit a narancsos múltunkból következett, hogy egy bunkóval azonnal agyon csatni az ellenfelet, hogy aztán ne is moccanjon. A karaktergyilkolás az hosszabban tart. Ez az ez a állat címkézés, ez gyors és jó. Ahhoz, hogy a másiktól eltávolodj, hogy ne szeresd, ahhoz először meg kell szüntetni ezt az ember karakter jellegét, mert e, könnyebb utálni egy patkányt, mint egy embert. Te vagy olyan filozófikus alkat, ugye, hogy esetleg még fiktív levelekre és kérdésekre is tudjál válaszolni, igaz? Persze, e, picit de nem is apostrofálom, én meg nem is minősítem, hogy mihez kapcsolózik, csak tessék nettó mm -hmm. vedd le ballámbal e, a beírást. E, egy nagyon e, hűséges és valószínűleg Igen. nagyon aranyos, Hallgatom Kisi Judikó, reméljük, hogy a saját nevű, de nem reméljük, hogy nem hmm, akarnak most. a, saját nev, a lényeg az, hogy um, reagált rád, Helyes. hogy mondjam finoman. Ez a kultúra lényeg a A, a közelmúlt eseményével kapcsolatban. És akkor feltett még múltkor egy kérdést um, veled kapcsolatban, um, meg a megszólítottakkal kapcsolatban, hogy hát um, az ügy kapcsán inkább kerekasztal beszélgetést kéne um, kezdeményezni amelyik érekasztalnak valamelyik, most figyelj a poén, az én poénom uh -huh. sarkán állteülnél, poén vége. Majd aztán eltartott egy darabig is szót erről-arról a levelezés, amikor is föltett egy kérdést, uh -huh. eh, majd törölte. És mi rákérdeztünk, hogy, hogy mi is volt a kérdés, mert nem vettük észre, uh -huh. hogy törölte. És akkor jött, amit írt, most figyelj, köszönöm a figyelmet, de töröltem a kérdést írja a hallgató. De ahogy elnézem a magyarszági helyzetet, Hát sokat fogok még kérdezni, amit nem fogok törölni. Beteg ez a társadalom, nagyon beteg. Hát igen, hát sajnos igen, tehát ö, ö, nagyon. Nekem azért vagyok kicsi zavarban, mert úgy gondolnám, hogy nem a, a, a végén vagyunk, hanem megyünk bele. Ezt mutatja ezek, a, amiket így le tudok vadászni. Itt még van 5-6 példám, hogy egyre többször történik meg valami olyasmi, ami nem kéne. A betegségből úgy is ki lehet gyógyulni, hogy majd antivírus, tehát az ember kidolgozza a saját védekezési rendszerét. Ahogy látom, csak én mindig úgy gyorsoltam, bocsánat, hogy most ilyenekről beszélek, hogy ez a mostani hatalom az nem az ellenzék fogja megdönteni, hanem a saját belső repedései fogják tönkredni. Ez az antivírus? Ez az a, hát nagyon érdekes a stumf cikke, nagyon érdekes Igen. dolgokat kezdek olvasgatni, ami azt mutatja, hogy talán jól sejtem, hogy belső problémák fognak akadni. Az, az, az, ez nagyon érdekes, hogy például egy miniszterelnök a beszédeket írják, tehát ez nem úgy történik, hogy le, leblattolja, vagy valami, hmm. hogy miért mennek bele olyan típusú eszközökbe, amiket használnak hatékonyan, tehát a bajár féle módszer, tehát szerintem semmiképp nem használható államfői beszédekben. Ez, ennek a megmagyarázása nehéz, Hisz nincs harci helyzet, de azt majdnem lehet mondani, hogy az érdekes, mint hogy a Fidesz mindig is csak harci helyzetben érezni jól magát, harci helyzetet produkál. Tulajdonképpen nekem egy alapvető filozófiai problémám, hogy miért nem indította el soha a konszolidációt a győzelme után. Nem tudom a választ. De azt látom, hogy... Mármit arra gondolsz, hogy a harmaddal akár meg is tehette volna. Figyelj, mikor Róma erős lesz, meg minden hatalmikor erős lesz, akkor megpróbálja megszilárdítani a hatalmát, és annak a legjobb módja a konszolidáció. Kicsit mindenkinek legyen jobb. Ezt még Kádár János is tudta. Igaz, ja. hogy vette fel a pénzt, de én neked akkor... neked az állandó ellenzéket vagyok, és azt mondom, teljes meggyőződéssel, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy egy hatalomra jutott párt vagy párt pártkoalíció akárhány tagból is álljon. Nem a társadalom akkor nem tudom elképzelni. Akkor, mond, akkor jó, jó, jó, értem, fölfogta. És miért ne legyünk jó, hiszen nem, igazad, igaz, igaz igazad, igazad van, igazad van. Most mondok egy hírt, tudom, hogy a hírek nem érdeklik, annyira butusok mindent beszoknak a habony hírából, a rádióknak híreket kell gyártani, kötelezően. Hogy hírek... Nem az, hogy állandóan a szezonban nem kell gyártani híreket de, de most mondok, jó, egy, mondok egy hírt, meg. senkit nem fog érdekelni a hír. Most, múlt héten 193 hektárért 216 millió forintot fizetett ki Tiborcs. Lőrinc is vett 77 hektár 48 millió forint. Nem olyan nagy pénzek ezek azért. Flíg Péter 68 millió forint. Flír János 21 hektár, 23 millió. Flír Nikolett 88 hektár. 100, gondolom nem megyek börtönbe, hogy beolvasom a hírt. Tamás László videóton FB tag pedig 301 millió vett tudom, Fejér, remélem, Fejér megyében. Fejér, persze. <laughs> Fejér megyében, csak mondom neked, most már nem lesz könnyű átutazni azért Fejér megyén? Ja, mármint, hogy ne Hát figyelj, olvasni, moz, ha? Most, hogyha végig gondolom a birtok azért lesz biztos áthaladás, lesz olyan út, ahol a Mész Balatonra átmenjél, de egyébként azért megvette. Megvették, bocs megvették mások a megyét. A föld, abból nincs, az nem virtuális, az egy konkrét, ez azért egy érdekes kérdés, ennek az értéke se csökken. Senkit nem érdekel a, a magyar Nagybirtokrendszer rendszer újbali kialakulása. Akkor, akkor fogja érdekelni a szerencsétlen embert, amikor át akar menni azon a területen, de nem lehet. De most nem a bajnagy Gordonról van szó, aki meg, meg, megijed a saját árnyékától, hanem Arról van szó, amikor, amikor emlékszem, meg akartam nézni a Stingnek a házát Olaszországba, de nem tudtam. Mert elég nagy telke volt, és nem volt bejárásom a Sting lakásába, vagy házához. Kettőt kérnék tőled. Egyrészt közöld a hallgatókkal, mert már nagyon várják <coughs> a hangot <tárcsahangot>, hogy <coughs> ja, milyen 0 995 És a másik kérdésem, hogy tényleg, Valahogy vezess már nekem, hogy az előbb feltett tényleg-tényleg a jó szándékot feltételező Igen. felvetésemből hogyan következik az, hogy elolvastad ezt a hírt? Hogy, hogy ami a valóságban történik, az, az jobb, ha nem beszélünk róla. Inkább beszéljünk gazdálatokról, ideológiai harcot vívjunk, karaktergyilkolászunk. Mert talán akkor nem lényeges az az előbbi hír, amit beolvastam. Ha, ha nagyon radikális akarok lenni, és nem akarok, csak nem bírom ki, akkor azt is mondhatnám, hogy az előbbi hír egy büntető tárgya lehet. Mert tényszerűen konkretizálja, hogy mi történt egy bizonyos korban. Az, hogy ki mit mondott a másikra, az egyik azt mondta, hogy gazda a másik azt, hogy cigány, az, a, a, a, a, az nem ez. Tehát a, a tulajdonképpen, ha nézem, a budapesti ingatlanokban is a család egészen szépen gyarapszik. Mit lát a lakosságra? Hallottam egy férfit a keletinél, aki a fák kivágása miatt szomorkodik. Igaza van, mert neki a fa számított, az, ami árnyékot adott, és amit elvesznek tőle, és ez is ugyanolyan súlyos veszteség, illés döbbenetes módon. Az illésem mindig furcsán kellett bánni, mert nem hittem el, hogy a pax miatt elárulták meg magák. is ezt mondták ennek ide. Igen, igen az illésem. Jöjj, igen, igen, igen. Igen. Igen. Szóval a... igen, és akkor a rendőr ott üvöl. Tehát Érted, ezek valami pokoli történések, de nincs köze a lényeghez. A lényeg az, hogy kivágják a fákat, megvásárolják az épületeket, a birtokokat. Száz év múlva olyan erős család lesz. Puh, igen, igen, igen, igen. Nem baj, engem már talán nem érint ez a kérdés, csak mondom, hogy történnek ez alatt, miközben gyilkolásnak, miközben azt vizsgálják, hogy Júász Péternek miért nincs pénze, közben kastélyokat vesznek. Fantasztikusnak tartom. Valahol valami eltörött, elszakadt, de képzeld, Amerika is idekötődik, mert ez a Trump is idekötődik ez az egészhez. Olyan, hogyha a Trumpban lenne valami magyar. Megőrítette az amerikaiakat, és úgy látom, hogy már kétségbe estek, a saját pármeliek estek kétségbe, hogy mi történik. Igen, de volt ilyesmire példa, nem feltétlenül, de Amerikában is volt erre példa, és még nem is feltétlenül biztos, hogy csak azért, mert ő gyűjti a legtöbb delegátusi, tehát hogy az előválasztáson. Igen várható potenciális szavazatot akkor még hát ő lesz a Olyan uh, olyannyira, hogy hát jó, mindegy. Hitlerről nem... végig azt mondta a német, német arisztokrácia, meg ipármágnás, meg stb. hogy á, csak nem képzelitek, hogy, és aztán kancellár lett, nem, hát semmi esélyt nem adtak arra, hogy egy, egy Hitler jellegű figura a német nép élére álljon, aztán úgy láttam, hogy amikor olvastam a Gestapo jegyzőkönyvét 33-tól 38-ig, akkor az volt benne az érdekes, hogy hogy át éveken át, szép lassan át a német lélek erre a vezér megoldásra. Jó, de azon kívül, hogy nem feltétlenül és azonnal rokon szemves, már mármint Donald Trump tévében tekintve a fellépéseit, mert gondolom, hogy te se láttad még élőben. Azon kívül, meg azon kívül, hogy mondjuk én nem tudnám úgy megfogalmazza a főzőrámat, egy, egy ahogy ő. Mi a baj? Tehát, az, amit... hogy megfogalmaz egy tömegnek egy... Tehát megerősödött az a tömeg. Na de am... az, az a baj vajon, hogy megerősödött egy tömeg? Én hát, azt kérdezem, hogy. igen. Ugye? De, de, de azon belül meg mi a baj, hogy akkor fals emóciókat, érzelmeket de, de, de teljesen is, majd tété. táplál bennük? Hát figyelj, ez kizáró. Ja, csak bár olyan sokan kritizálják, én nekem sem szemves, bemerem vallani. De attól még kiderülhet az ellenkező is. De hogyha már olyan sokan mondjuk, hogy nem rokon szemves, akkor valaki tudja már megfogalmazni, hát hogy miért is. a republikánusok ilyen száznapos gerilla tervet dolgoztak ki, önvédelmi, ez csodálatos, ez az, ilyen a a Monty Pythonnál van, amikor a Brian életében a, az izraeli kommandó megpróbálja megsegíteni Krisztust a kereszten azért, és akkor tökön szúrják saját magukat. Körülbelül ugyanez, amikor... De érted, a republikánusok... Jó, én, én értem, csak... Mert az, de... Most nem ámódunk van amerikaiakat. Elszakadt a, elszakadt a politikai pártokkal kapcsolatos bizalom. Azért nálunk is. A, a, a civil társadalom jó és rossz is lehet. Valószínűleg az amerikai civil társadalom szabadabb, mint a miénk, uh -huh. arra az, szavaz, akire akar uh -huh. szabadság, mit soha, és, és beszopják a Trumpnak ezt a, azért homofób, rasszista, stb. stb. stb. És ebből ez a legrosszabb ív, hát ő ha nem lenne mögötte ez a hatalmas támogatottság, akkor nem érdekes a kérdés. Csak nem azt akarod mondani, hogy minimális párhuzammal élve persze, hogy hát szóval... Minimális a párhuzam, ezt akarom én is mondani. Igen. Remélem, hogy nem mondod ki. De Hát igen, valami történik a politikában, amelyben a, a nép lélekkel történik valami rossz. Azért csináljuk ezt az adást, hogy ezt a lelket Na de a, az USA-ban is annyi, aki ábrándult? USA-ban Mert... is történik valami, nem csak így. igen. És hasonló, De érted teljesen más kultúrájú. A sajtó minden másot. Tényleg azért, alapvetően minden más. Jó, okay. hát, a, a, a, De hozok az amerikai példák, Biztos, hogy senkit nem érdekel, de azért még ez ide tartozik, hogy... Amíg megtalálod. Megvan. Van kedved muzsikálni? Akarod, hogy előtte? Hogy jó. Előtte. Jó, jó. Hát, jó. ha valakinek szüksége van. Jó, jó. Van még egy hírem, csak hogy érezzétek meg, hogy mi az ideológia és a hír közötti különbség. Ugye ne jöjjenek ide a migránsok, menjenek, mindenki menjen el innen, de mégiscsak jó hír, hogy a legjobb magyar orvos dírját a Békés Megyei Pándikán Kórház főorvosa kapta, Dr. Abdul Rahman Abdul Rah Mohamed. Tehát így hívják a legjobb magyar orvost ma Magyarországon, és most tudom, hogy cigányozok, de értsétek meg, hogy ez jó hír. Ez mutatja azt, hogy se egyáltalán nem úgy van, hogy a politika mondja, hogy ide jönnek. Például ez az orvos elvette egy magyar orvos munkáját. Á, magyar orvosok leléptek a, a, a fenébe, nem vette el senkinek a munkát és ő lett a legjobb magyar orvos. Valószínűleg jó. Itt szavaznak, ez nem tisztem megítélni, ez nem filmkritika itt orvosok döntő, ő lett az Asztelaz Díjas. E, igen, elképzelhető minden. Például az is, hogy Abdul Rahman, abdul Ráb Mohamed a legjobb magyar orvos. Ez teljesen ellen, egyrészt ez egy jó hír, tehát nem vagyunk szenofóbok, idegengyűlölők, másrészt pedig egy bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a politika leegyszerűsíti a kérdéseket, hogy ki, milyen csoporthoz, civilizációhoz, rasszhoz tartozik, hogy és az mit jelent. Na, közbeérted a hírben benne van az is, hogy már nem magyar a legjobb magyar orvos, már magyar nevű magyar, vagy nem tudom magyarozni, lehet-e már teljes zavarba vagyok, de mindenki kb. érti, hogy miről van szó. Nem doktor kéri, nem így hívják már, hanem Mohamed. De te azt mondod, hogy akkor amellett, hogy örülünk, persze, hogy örülünk. Hát persze, van egy csomó olvasata, meg csomó vetülete, tehát... Hát rengeteg olvasat, rengeteg vetület. Hát bizony. A szabadságban az a jó, hogy rengeteg olvasat, rengeteg vetület. Az, hogy van egy olvasat vagy egy vetületet, persze, ez nem azt jelenti, hogy igazad van, de egy ilyen hírben benne van az egész 2016 évünk. Egyrészt, hogy kerítéseken le, kolbászoljuk őket, meg rúgdaljuk, Másrészt azért milyen jó, hogy azért néha egy-egy átcsúszik a rostán, mert aztán az kiderül, hogy a gyermekgyógyászatban, csecsemőgyógyászatban is neonatológiában a legjobb, de ennek a magyar gyerekek örülhetnek. Pont a magyar gyerekek, akikben egyre kevesebb történik. De figyelj, a, a, a média változása, örökös változását mutatja az is, hogy van egy ilyen, Amerikában is egy ilyen here, Berki Krisztián vasalós, ez a, ö, úgy hívják, hogy hák Hogan, uh -huh. és az állandóan így lebegteti a nemi szervét minden irányba, és ezt, ö, ez megjelenik sóműsorokba, meg rajzfilmekbe, és beperelte az egyik ilyen ö, tévécsatornát, hogy, hogy ilyen szexuálisan dehonestáló dolgokat állított róla. Ez olyan, mint amikor a kopaszok beperelik az ATV-t a személyiség jogaik miatt. Valami nem oké, valami eltörött. Aki mert rámegy a, a, a Hákogan arcára, azonnal látszik rajta, hogy kedves idióta, de ő annak is tartja magát, meg, meg na aztán ő neki van rasszista dumája. Érdekes, az nem probléma, az probléma, hogy őt így ábrázolják. Nem, csak, most kezdtem el jobban figyelni ezeket a média jelenséget, és most még nem a gondolkodáshoz időkkel, de azt mondom, hogy nem csak Magyarországon, minden ütlet, azt látom. Most kezdted el figyelni ezeket a média jelenséget, Igen, jól igen, adottak igen, igen, igen. a igen, igen, elkezdtem <gül> nagyobb figyelemmel kísérni, mert... <gül> Azért meg kicsivel több energiát szabadul fel, most hagyjuk a hét igen, napja igen, itt, ugye? Igen, most igen, napja van, akkor elkezdem figyelni, hogy mi történik. Az akkor észrevetted például azt is, hogy hogy mi a baj a Bródinak, mert hogy nem teljes meleszélességgel és örömmel ünneplő a 71. születésnapját. Állítólag vannak dalai, amit nem játszanak a állami. Hát a simán, azt figyelj, annyira primitíven megy a dolog, hogy figyelj. Most nem arra vagyok kíváncsi, hogy Szabadkán az ottani adók, akár állami, akár magánkézben lévők, hanem hogy Magyarországon, csak azért érzed, hogy. azt, hogy van olyan tévés csatornán, ahol nem szerepelhetek. Azt tudom. Erre van bizonyítok, hogy csak nem akarok senkit már megbántani. A kulkának is, mind, persze van index, ki, hol lépett föl, és mikor. De most tedd a szívedre, kérd, légyön, maradj őszintre, hogy amikor nem ilyen színezetű kormányzat van, és az államinak mondott um, csatornák, rádió és tévé is um, más um, utat követ, akkor azért ott is vannak olyanok, akik mindig mindenütt vannak visszafognak olyanok. Visszafognak, ez, ez mindig volt, hát nálam is emlékszem, amikor a MSP vagy az SZDSZ kormányzás volt, mindig volt, de azért nem ilyen mértékű és jellegű, ami most. Tehát hát ez, ez nehezen kvantifikálható azért. Hát de, mert mondjuk a, a, a hát most nekem mindegy, a, nekem a puklászló egyszer rohant ki ellenem nem többször, tudod? Tehát azért mondom, hogy, hogy ami itt megy, ez meg iparszerű, tömegszerű. Tehát a, az, hogy a, a múlt rend, a, a baloldali kormányzások alatt a média szabadabb volt, ne ki nem mérhető, ne, szerintem nem összehasonlítható, nem is ilyen állapotú. nem tehetünk rá, de azt mondta, hogy nem összehasonlítható, nem összehasonlítható, a a, médiát, a jobboldali pártok ott, ekkor tudták megerősíteni a médiabirodalmukat, ez idő alatt erősödtek föl, légyen meg is nyerték a médiacsatát, tehát nem lehet azt mondani, hogy ki akarta volna szorítani az ellenfelét a médiatérből, az nagyon érdekes, hogy miért volt ilyen ostoba, hogy nem ismerte fel a média jelentőségét, és én emlékeim szerint, ha támogatta is a Magyar Narancsot, vagy a mondjuk az Élet és Irodalomnál dolgoztam, hát ezek ilyen nagyon nyomorúságos támogatások voltak, tehát az maradáshoz. Ezt soha nem tudtam meg... Kérdeztem én őket, politikusim, de szerintem ők azt hitték, hogy a, a, a média van értük. Az Orbáni rendszer ezt hamarabb fölfogta, hogy a ők vannak a médiáért, és a médián keresztül uralkodnak. E ilyen értelemben paradigmatikusan előbbre járta a fiúk, mint az apák a, a média és az elektronika felhasználásában. Te itt a Bakács Rüstöcsén műsorban ma legalábbis még egy órát fogsz uralkodni. Igen. Elmondom, hogy a Facebookon a halló itt vagyunk, oldalon lehet bennünket elérni. Így, van. és a telefonszámot tőled kérjük, aztán megmondd el nekem létszás, hogy a második korában ki kell fogsz beszélni. Mindjárt 05709300995, ez kedden meg lesz ismét 11 és 1 között. Aztán jön a para, hát természetesen parával panával mindig gyorsan a legfontosabb heti kérdéseken átrohanunk, a Brajert Pétert ő, ő, ő kultúráv nyomja, én mindig próbálom külpolitikára rászorítani, mert ő abba eléggé járatos. Regős Robi pedig, hát olyan, mint a kurási mama, mindig valamire panaszkodik majd. Ő, meglátjuk mire, de soha ne sajnáljátok, mert a világ jó helyein jár, és, panaszkodik és, és, és, és Barcelonából panaszkodik, tehát azért könnyeket nem ejtünk. Termék tartalmazó műsor hangzott el. Termékmegjelenítés megjelenítés tartalmazó műsor következik. Csak neked szólt, édes. Jaj, de jó esik. Ugye, amikor a lelkezet ilyen vízes rongyal simogatják. Ma páros masszázsra. Ja, ja. Te, Na. olyan kedves, vidám hét volt, nem is tudom, hol kezdjem. Mit szólsz ahhoz, hogy Csomai Zsófia, Lővei Pál és Schneller István, ezek ilyen építész, művészettörténész urbanista, képzeld, lemondott, és írt egy levelet a Lázár Jánosnak, Hát, a levél, az itt van előttem, de úgy kezdődik, hogy egyenesen bűn a várnegyed és a várpalota egész nemzetet szolgáló sikeres, kulturális, tudományos hasznosításával szemben, és lényegében azt mondja, hogy a Horthy-Korsza kulisszáit próbálják visszaállítani. De szerinted ez, ezt a hírt bárki észrevette ezen a héten? Én abszolút, meg többen is egyébként. Igen? Jó van, na, csak hogy figyeljél. Tudom a hátterét is a dolognak. Miközben dolgoztak az építészek, ugye ezen a house-ban. Pervén, igen. Közben sajnos rátaláltak egy titkos záradékra. Tudni, hogy az Orbán kormány azt tervezi, igen. hogy a, akik felépítik a várnegyedet, azokat lenyilazzák majd, és aztán tudod, a is lenyilazzák. Lenyilazzák, hogy titok legyen? Tettek. Uh -huh. Így sajnos az történt, hogy az építészek ezt inkább gyorsan még mielőtt lenyilazzák őket. Ez érthető, én nem szeretnék lenyilazott lenni. Ségemnek. Azt mondja, hogy nem lehet interneten hallgatni a rádiót, ez igaz? Én nem tudom, mert én itt vagyok bent. Ja, értem, jó. Majd megkérdezem, azt mondja, de, de nem igaz? Igaz a hírképzet. Melyik? Hogy nem lehet interneten hallgatni. Melyet? Nem én most én, én nem tehetek semmiről. De... Nem én csináltam. Hogy nem lehet hallani az interneten? Nem lehet, hogy hallani az interneten. Várjálj, csak most a Mariannak mondom. Most ezt, de nem hangosítom ki. Nagyon kihangosítalak, de dohányzom közben. Jó. Szia, Marian. Jól hallasz? Hallasz? Hát, én hallak, abszolút. Na jó, jó. hogy nem lehet. Hát, az elhárítás működik, és örülünk, mert én, én ez is látszik, hogy nem dobják ki a pénzt az ablakon. Folytathatjuk? Persze, A a, Az, hogy értékeled azt az összecsapást, az, az illés nekem mindig ilyen probléma volt. Én egyszer nagyon megharagudtam rá, amikor ezt a paksot benyelte. De igazából ő ilyen környezetvédő, lelkületű volt, emlékeim szerint mindig is. És, és most a, a, a rendőrre kiabált vele, és aztán tudjuk, hogy a rendőrség most már szánya bánja de... A, amikor ilyenek történnek, akkor mit látok rajzfilmet? Azt történt, hogy mindig is egy nagyon erős zöld elkötelezettség ember volt. X mennyiségű pénzért, erről hajlandó volt ilyen évre De most visszajött? Hát most már biztos nem kapja a pénzt, és akkor most megint zöld elkötelezettség ember. Na, ezt akartam megtudni, hogy akkor újra zölde, ugye? Most megint zöld igen, méreg zöld, ahogy a fejét néztem, igen. Hát ez hogy a a másik, ami nagyon tetszett ilyen rajzfilmben, hogy a, a, azt vizsgálja a, az egyik tény, tény nevű műsor, hogy miért nincs Juhász Péternek pénze? Konkrétan ez történt, igen. De figyelj, én messziről Szerbiába jövök, nem tudnád ezt valahogy elmagyarázni nekem, mert ez nekem így egy kapásból még nem értem. Hát figyelj, a most az a valós magyarázatra vagy kíváncsi, hogy ami nagyon szellemes történet, ne. én találok ki. Kettő együtt. Jó, tehát a valós magyarázat annyi, hogy mostan nagyon bosszantja az Orbáninkat, a Juhász, ugye, mert folyamatosan Rogán kezdve a Mészváros lőincsen át folyamatosan ugye hozza nyilvánosságra azokat a szemét ügyeket, amiért egy rendes kontinensen hosszú-hosszú szomorú börtelmentetés történik már a politikusok, és ezért ráküldték a kutyákat, és most éppen ez, ez, ezek találták meg, ugye? A TV2 most felveszi az új arculatát, és megdolgozik a, a, az állami hirdetésekért. Ez a valós magyarázat. A... Na de várjál, mondjuk ki azt is, hogy azért elég jól csinálják, mert úgy tudom, hogy a rendőrségem valahogy megsemmisült az a CD, amin az ingatlan eladások voltak. Tehát azért ne nézzük Én őket. A rendőrség meg azt mondja, hogy nem semmisült meg, csak a bíróság félesen tájékoztatott. Uh -huh. Még nem lehet tudni így előre. De az, az... Akkor a bíróság nem tudja, hogy mi történt a rendőrségen? Hát, hogy tudja, csak valamilyen okot keresett. Most nem ismerem a személyeket, hogy mi történt, de a lényeg az, hogy ez a nyilvántartás, ami egy cd-re volt írva, Igen. egy nyilvános adatbázisból lett kivéve, tehát ez tudod annyi, hogy újra kiírod a cd-t. Tehát ez nem az történt, uh -huh. hogy példányban léteztek a dolgok. Úgyhogy ez a, ez a dolog azért majd megy a maga útján, de ezt függetlenül, én azt gondolom, hogy én nem is tudom nekem, vannak azért tv kapcsolataim, én. elég jó vagyok ott pár emberre, hogyha akarod, akkor nyomozzanak azt, hogy neked miért nincs pénzed, azt el tudom intézni. Ö, az nem kell, mert az nyilvánvalóan azért nincs, mert ellehetetlenítettek ebbe a hazában. Meg én szerintem nem vagyok érdekes, meg nem vagyok én ő, politikus, de a, a juhász ö, esete az úgy tűnik, hogy... Ö, Hát, ha Törökországban lenne már megoldódott volna az ő problémája. Ö, igen. Ne. Ugye mindig ez a probléma, ezt már, már beszéltünk egyszer, hogy egy köztes létben vagyunk. Tehát tőlünk keletebbre, ott ha ilyen izgága valaki, az börtönbe zárják, tőlünk hivatalbra pedig nem lehet együtt lopni. És pont itt ez a helyzet, hogy itt még lehet ugrabugrálni is, de, az, de meg vannak a következményei. Én azt, azt várom, hogy a a különböző vetélkedőkben is beszivárog ezt, tehát ez mégiscsak egy kereskedelmi tévé, és ugye egyelőre még csak ezekben az úgynevezett aha ha tények című volt benne. Uh -huh. De azt szeretném, hogy ott lennének ilyen, itt tudom, én nem tudom, milyen vetélkedők vannak, és az kérdés formájában meg, hogy... De úgy, hogy mint egy voodoo baba, ott van a juhász, és bele lehet szúrni egy... Ne, Ilyen három, mondjuk az van, hogy akkor mit tudom én a 268 forintért, arra a kell válaszolni, hogy, hogy ön szerint miért áll így az ország, és akkor az van, hogy három lehetőség, és az egyik az, hogy juhászféter, miatt. És akkor azt a uh -huh. füsterik, akkor nyernek, és akkor még jobban eljut a lakossághoz ez a dolog. Uh -huh. Az, hogy ö, ö, a fák neked hiányoznak? Vagy fontosak neked? Nagyon szeretem a fákat, igen. A József Nádor téri fákat is szeretted? De én annyira nem jártam a József Nádor téren, de az a József Nádor ügye, meg hát a budapestiek, ugye, is, de ez a fajta favágás azért egy kicsit, hogy is mondjam, azt mondja a feleségem, hogy repülni akar. Ne, mondjam, hogy kivágták a fákat a is, azt mondja, kivágták a fákat a Moszkoltéren. Ott is, igen, mostában kivágják a fákat, úgy látom a Miért? Van ilyen időszak, amikor érdemes fát vágni? Vagy miért miért van ez a nagy... Vagy senkit nem érdekelnek itt a fák? Hát ez azért közvető szól csak a fákról. Én gondolom, hogy ugye biztos az van, hogy így, vannak ilyen területek, amik nagyon drágák. És akkor mivel hogy ott, abazon pénzt lehet keresni, ezért... Ezt én értem. Hogy ott akkor miért nő egy fahát? Mit fizet egy faha? Ha sem? Az igaz, az nem fizet semmit hát, egy fahát. De hogyha mondjuk odaadjuk a József Nádor teret a, a, a forcnak, akkor ez meg fog fizetni, és akkor ez sokkal jobb. hát a, Azért nem legyünk már holondok, hát az erdőben van a fa helye, a városban házak állnak, tehát ez, ez így, igaz. Érted? Hát hova akarunk már visszamenni az ős korba? Kézeld így, amikor nézegettem a híreket, ilyen kö, ö, próbáltam központosítani, és ilyen szavakat írtam, hogy politika, kommunikáció, sa, sajtószabadság, PC, áldozatok, gazdálatok, pénz, pénz, pénz. pénz. Azért, ha akár azt nézem, hogy mennyi földet vásárolt múlt héten a Tibor család, vagy kivágták a fákat, valahol minden érdekes módon csak a pénzről szól. Tehát nagyon nehéz, találtam egy olyan hírt, hogy a pápa fölment a Twitter után az Instagramra is, ez talán nem a pénzről szól. De egyébként minden a pénzről szól. Van egy lúk, amit elneveztek Sanyinak, Ezt tudod? Az nagyon, az ősőzér terén, igen, és a beleesett egy osztopat, amúgyhogy Lacinak hívnak. Hát azt mondom, hogy ez, ez, ez már olyan szép, de akkor is valahol a rajzfilm határán mozgunk. Tehát a, a, ami a pénzről szól. Szerintem az úgy van, hogy az, ebben a világban, ahol élsz, hogy így van egy olyan kalandos időszak az embernek, amik kabasz, meg így fiatal fel, Igen. és utána már minden a pénzről szól kész. Igen. Ez a helye. Nem volt igaz, amit mondtak 68-ba. Semmi nem volt igaz. De akkor igaz. Jó, hogy akkor volt csak igaz? Aha. Akkor azoknak, akik akkor még fiatal felnőttek voltak. De az idős felnőttek már akkor is tudták. Tudod, azért volt mindig olyan tisztás, amikor itt csatlakozik egy-két, ugye, idősebb ez a dologhoz, Mao, Mark és Markűz, hogy amikor így beszállnak az idősek ebben a az mindig a furcsait néznek is a fiatalok. Tehát, hogy ez a fiatalok sajátosság, hogy azt higgyék, hogy nem a pénze a fontos, ez azért nagyon jó, mert a fiatalok azért nagyon sok pénzt tudnának szerezni, de közben nem ezzel foglalkoznak, és az idősek nagyon sok pénzt szereznek, és így nem kell veszélyben érezni. Már most már a fiatalok és olyanok mint már fiatalon is nagyon sok pénzt akar szerezni, képzelbe. Igen, és, és szerez is. Igen. Az az érdekes, hogy szerez is. A, a, tulajdonképpen, amikor nézem a fényképüket, amikor nevetnek, tudod, egymás között vannak és ne, nagyokat nevetnek, a olyan 30 éves fiatal emberek, akkor érzem, hogy az egész életet valahogy uralják. Tehát most megvan nekik. Jaj, jaj, ja. Én ezt meg is hagynám nekik. Hát abból látszik, hogy hogy pördötsd a világ, hogy emlékszel, amikor mondjuk 20 éves voltál. Hát igen, emlékszem. És voltak ezek a hajtós csajok, emlékszel, akik vasit akartak. Igen, igen, igen. És hova most... jártak, ugye? Hát a... a... A volt egy diszkó, ugye, meg ott a. izé, a... Igen. Most ére... meg, meg ilyen helyekre jártak. Most meg a Fidelitasban járnak. Meg a köcsére járnak, igen. Igen, igen, érdekes. Hát. Te ebbe beletöröttél? Végül is, hogy most már mindennek... Érted, mert valamit akkor kezdeni kéne magaddal. Neked sincs olyan sok pénzed, nem? Nincs, de de euh, én loptózom. Ja, hogy ja, te teljesen az őrült. Aha. Ez apám is ilyen volt, ő is mi egész életében reménykedett abba, hogy egyszer csak a pénz beköszön, és minden problémája megoldódik. Elég, elég ez a hit? Ez az álom? Baj. Nem, az a baj, hogyha tényleg komolyan vennéd azt, hogy a pénz fontos, akkor tényleg semmi másra nem marad idő. Tehát azt figyeltem meg, hogy olyan nincsen, hogy, hogy nekem így fontos a pénz, de mellett van időm olvasni és filmeket nézni. Uh -huh. viszont meg nem akarom, hogy egyetlen olvasok és ne nézzek filmeket, de a pénz annyira fontos. Akkor neked annyira fontos. De nyitva akkor... ha hagyom az ajtót, ez a loszózás nálam. Hogy így nyitva hagyom az ajtót, és ez bármikor megtalál engem a pénz. Ha a te te istenet speciál létezik, uh -huh. és érdemesnek talál erre, akkor úgyis így adja. Ha nem talál erre érdemesnek, akkor nem, de nem zárom el ezt a, ezt a dolgot. Szerintem az Isten nem foglalkozik pénzügyekkel, de értettem, amit mondtál. Nem igaz, hát ha minden ható, akkor nem akkor azt mondják, hogy minden ható kivétel a pénzügyek, de nem ezt mondják. De nem, a, a, a, azt mondja a gazdag ifjúnál, hogy a pénzügyek azok nagyon komoly nehézségeket jelentenek az Isteni csoda esetében. Tehát pont, pont tudok bibliai helyet arra vonatkozólag, hogy van probléma a pénzzel. Aha, igen, de akár bárhol tudok a helyet a probléma a pénzzel. Lehetett figyelni. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy kivonjuk magunkat ebből, mert hát te sem vagy az, aki minden nap a pénzszerzés lehetőségeit fontolgatott. Én ugye, hogyha te vilánszámon is beküzeszed, de hát ez mindannyiunk így van. De hogy ezáltal hogy kivonjuk magunkat, tényleg van egy rálátásunk ezáltal azokra, akik nem is. Mivel ők nagyon nevetségesnek tűnnek a számunkra, és mi is nevetségesnek tűnünk az ő számukra, de az a, az a tudat, hogy mi, mi azért egészségesebb vagyunk, azért ez az engem úgy értett. Uh -huh. a, a, a, a pénzek úgyis is szerepe van szerintem a magyar társadalomban, hogy úgy látom, hogy a középosztály mérhetetlenül retteg, hogy leszakad. Nincsen középosztály, az a borzalmas. Ja, hát akkor ami a középosztály helyén nincs. Igen. Mert hogy ugye a tudod, a középosztály az ugye az jelenti, a már is kapitalista, és már akár manszista felfogásban is, hogy ugye van a megtakarítása, és gyakorlatilag nem a, kell a megélhetésével dolgoznia. Na most ez a réteg Magyarországon, hát minden, Mo ezek politikusok. Igen. Még visszatérve a betegségre azért, amikor tényleg látod ezeket a fotókat, hogy összemosolyognak. Tehát akár a Rogán ha nézed a mosolyt, akár a, a Orbán fiatársaságnak, annyira ott van benne a beteg, betegség, tehát annyira klinikaiak ezek a mosolyok, hogy az engem azért mindig megnoktad. Hát igen, én is próbáltam belelátni ezt, hogy látom ott az alján a rothadás, de én egy kicsit hogy is mondjam, én azt látom, hogy inkább teli tüdővel és teli szájjal nevet. Tehát most még jön az oxigén, meg, meg, meg jönnek a kastélyok, meg nem, van, van, amikor az ember nyerésben van. Szókol a démon azért, ezekkel ezek, ezek a körül akarsz. Jó, sok árnyék is démon van, de még akkor is lehet mondani, hogy most éppen fúj a szél kedvező irányba, és ez és, és figyelj, hogy hogy alakul ki a tőke, azt egyrészt elolvashattuk, könyvekből másrésztől meg látjuk, és valahogy így történik. Nekem azért is ez a megoldásom, hogy a a demokratikus erők megnyerik a választást, <há> és, a Igen, és akkor egy, egy évre átadják a tírmertulának és a munkáspártnak a hatalom gyakorlását, ő elintézi ezeket az elkobzások, kilakordatások, kényszermunka, Aha. akkor egy év után lehet újra, újra demokratikus. maradnak ezek a vagyonok, úgy nem lehet normálisan és sajnos ez csak úgy működik. Hát Dél-Amerikában a tábornokok ezt a feladatot töltötték be, amíg átvezették a diktatúrából demokráciába a népeket. Ez egy érdekes variáció, de nálunk nincsenek ilyen tábornok. A Pintér tábornok nem hiszem, hogy részt venne a megtisztulási folyamatokban. Nem, nem tudom. Igen, ez nem működne, de valami, valami áthidalás kell. Tehát egy, egy kis roletár diktatúra segít ezen. Tehát még, még, még mindig balra fordulnál. Tehát nem az a nem bízol az alkotmánybírókba. Nem, az semmiképpen nem, de természetesen egy el kéne nyilazni azokat, akik ezt a fróletárbükket úr és azokat is le nyilazni, akik le nyilazdák őket. Ebben végig egyetértünk, hogy mindenkit le kell a... a Mit szólsz -e ez a Hulk ez, ez most micsoda? Tudod, hogy ö, beperelte... Tehát legalábbis én a szívi a tolvácsolásában ismerem nagyjából ezt az egész történetet. Igen? De, e hát na, nem tudom, Amerikában nem mennék nem, nem ilyen, no, hogy is mondjam. Tehát az, azért azt a perek tartják fel a társadalmat, az fontosabb, mint az eltéről. Igen, csak e e némi magyar vonatkozása is van a dolognak, azt tudtad? Hát, ez így teltem, ez a csávó, ez a média médiának a főnökhez, félig magyarsá, igen. Igen, igen, mindenütt hát, ott vagyunk. itt a címhu Igen, ott bele lehet szabadni egy ilyen történetbe, ugye az, hogy most egy 116 millió dolláros kártérítést így meg ennek a csávónak, hát az, az ilyen az élet, kinek volt jobb ügyvédje. hát ez, ez jó. Ja. De ez ugyanolyan mint a fociban, hogy fölfoghatatlan már a pénz, amit fizetnek egy játékosért. Hát ez a pénz is felfoghatatlan, hogy ez a... Milliót azt nem tudom megfogni, tehát az a De azért mondjuk ki, hogy ez a Hogan, ez a Hulk Hogan azért nagyon egy egyszerű baltarcú művésznek tűnik. Igen, ő egy pankrátor hát aki retteletesen megazdagodott, retteletesen rossz megbe szerepelt, és de ezekért is sok pénzt kapott, amit valószínűleg jól fektettem be, szert, hát ő nem, nem budult el, és... De érted, mire mondja a Biblia azt, hogy nagy parázna? Mert valamire mondja. Én a médiára értem a nagy paráznát. Tehát a Hagenben van valami egy kicsit a János evangéliumából. De azt ugye tudod, hogy az amerikai jogrendszer nem a biblia. Légy, tudom, tudom. Meg, de nem a alapul az élethazottalban. Tudom, tudom. Pedig jobban tenni. Mert akkor... és igen, és bizonyos esetekben, hogy a biblia jobban működne mint az amerikai jogrendszer. De, hát nem... De érted, hogy a Trump meg a Hulk Hagen valahogy összefügg? Különös lenne az az amerika egyébként. Kísérleti szempontból, ha nem járna valószínűleg azonnali atomháborúval, akkor azért megnéznén egy ideig, hogy a Trump alatt hogyan virágzik Amerika. Tehát ez biztos egy izgalmas dolog lenne. Nem vezetne észak a kis dél háborújához? Gyönyörű lenne, már eleve gyönyörű lenne, tehát amikor Mexikó visszafoglalja a Texas zűrzavarban, az de hogy, és pedig nyilvánvaló, hogy az éjszak pedig csatlakozik Kanadához, Igen. De, de mondom, közbeszólna Putyin, tehát nem tudnánk ezt végig letisztul, lássuk nézni egy belső konfliktust. <gül> <gül> Új, Istenem, a Szarszpark minden igaz lett. Minden igaz lett, amit a... A egy mindig tuk. Igen, az, az csak Rasi, megindult a dokumentum. Figyelj, azon nagyot nevettem, hogy az év orvosa Abdurrahman Abdurrahman Mohamed lett, azért megkapjuk mi, nem? Hát, de, de, de ez pont olyan, mint a Shaolin Sándor, aki pedig gyorskocséjában megnéztetett. <gül> hát gondolom, hogy a multikultúra, amiközben mindenképpen is örülten tírtatózik kellene a jobb oldal, ez egy rendszer, és fantasztikusan működő rendszer, hát ne ne vicceljünk már, ez már régi tény, hogy azért a magyarság génállománya hát meglehetősen tudáljuk. Hogy... Én például A pozitív csoportú vagyok, nem is lehet meg, mi semmi közön hozzájuk, mert a Bések, ugye a, magyar, a rendes magyarok, ugye B-vel jöttek onnan. Tényleg? Azok Bések? jó. De abban a pillanatban, hogy ugye a, a, mikor a Csúrka Istvának a palesete volt, és szerencséje egy arab orvos kezei közé került, onnantól kezdve már ez egy minden paródia ebben a <gül> Tényleg egy arab orvos mentette meg? Erzszer, persze. Tehát, tehát hagyjuk ezt az egészet, nagyon vicces. Amíg van olyan kisebbség, ki általában nem nagyon szeret szavazni, addig ellenük úgy is folynak majd ezek a történetek, de... De borzasztóan kíváncsi vagyok most, inkább arra a következő vagy vagyok kíváncsi, hogy nem a itt van március 23 lejár a buklék, a ultimátuma, és az nagyon érdekel, hogy mit hoznak ki ebből, mert az biztos, hogy szórakoztató lesz. Én mindenképpen velük tartok, és én március 30-án sztrájkolni fogok. Nem is egy órát, én ráverek rögtön, kettőt fogok. durva vagy. egy és három között fogsz sztrájkolni. Nem is akarok megkérdezni a Pukliról, hogy mit gondolsz, inkább de nekem annyi negatív élményért, de hát most a Pukli lesz a győztes figura, akiért életemet, véremet fogom mondani, mondd, hogy az lesz. Nem, most, most mondom, hogy nem. Hát tudtam. Na jó van. A bojtos kutya jól van? Bojtos kutya érten alszik. Jól van, mondd meg, hogy csókoltatom, és hogy okos a gazdája, köszönöm. Meg a rádiót, hogy online hallgatni, mert már úgy hívnesre lehetett, és ez így nem megy. Jó, jó, jó, jó. Hát figyelj, az elhárítás működik, csak ebbe bírok reménykedni. Jó van. Pucsi, nyosszi. Liza Wright énekelt Brajer Péternek. Szerbusz! Nagy örömes számomra, Szerbusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy nagyon nehéz hét után vagyunk. Alig másfél, óvá, alig másfél órával ezelőtt a Magenda Vidadom, azaz az izraeli mentőszolgálat külön gépe megérkezett az izraeli légtérbe, Magával hozta a hátrahagyott sebesülteket és a három nemzeti, nemzeti zászlóval letakart koporsót. Bűnünk csupán az volt, hogy izraeliek voltak, és a hétvégét Törökországban töltötték. Igen, kedves hallgatóink, szombaton a korai délelőtti órákban Isztambulban, abban az Isztambulban, abban a török városban, amely az Európai Uniótól újabb hatalmas összegeket vár azért, hogy visszatartsa a migránsokat, vagy cseréljel vagy nézzük, ahonnét akarjuk. Abban a városban egy héten belül újabb terortámadás történt ennek a támadásnak jelen pillanatban. 37 sebesültje volt, és 5 halottja. Ezek közül említettük azokat a sebesülteket, akik izraeli állampolgárok voltak, akik annak ellenére, hogy többször fölhívták a figyelmüket, hogy napjönkban Törökországban veszélyes menni, elmentek. Ők azt hitték, hogy Törökország talán Európához tartozik. Törökország szeretné, de ez még messze van. Ennek a hangulatában kell, hogy beszámoljunk a közel-keleti eseményekről. Ennek a hangulatában kell beszéljünk az orosz elnökről, aki úgy tűnik végre együtt az amerikai kollégájával, és együtt úgy döntöttek, hogy lehet, hogy föl kéne hagyni a bombázással Szíriába, és valami más megoldást kéne találni. Talán akkor, ha más megoldást találnak, akkor a menekültek száma is kevesebb lesz. De a menekültekről jelen pillanatban csak akkor tudunk beszélni, hogyha a Törökországban is az állapotok, illetve a menekültáborokon jobbra fordulnak. Látjuk azokat a képeket már, aki odafigyel rá, és én nem tudok nem odafigyelni, akik már Görögországban vannak közel, 60 ezen, és hó ugyan nincs, de sár és eső van, embertelen körülmények között vannak. A megoldás mégis az lenne, hogy a menekült táborokban emberi körülményeket biztosítani, illetve hazájukban kéne gondoskodni róluk azért, hogy valami megbízhatóbb emberi körülmények között biztonságban tudjanak élni, és akkor talán az embercsempészeknek és a sok handabandázónak nem innék el, hogy itt Európából kolbázból van a kerítés, hisz mindannyian tudjuk, hogy Európában sem kolbázol van a kerítés. Hamarosan ránk köszönt egy nagyon érdekes ünnep, ám mielőtt az ünnepről beszélnénk, ami Szerdán, a az azaz a Púrim köszönt ránk, amikor a storyt mindenkinek házi feladatnak feladom, vagy tessék meggooglizni, vagy megnézni a lexikonokba. A világ egyik legszenzációsabb ünnepe. Ugye arról van szó, hogy Eszter királynő megmenti népét, a zsidóságot, a hasvérostól, nagyon összetett a dolog, sokan úgy mesélnek róla, csak mint a zsidó farsangról, ezt ünnepeli majd a zsidó Szerdán a zsinagógákban. Ez egy olyan ünnep, amikor nincsenek kötelmek, amikor együtt imádkoznak, mindenki ajándékot küld a másiknak, amit úgy hívnak, hogy Mishrahmannot, cukorkát, gyümölcsöt, csokoládét mindenki örömködik és hangos zörejjel elzavarják a gonosz a zsinagógákból, úgyhogy aki teheti, az a közelében ta található zsinagógában, szerdán a kora esti órákban ugorjon be és meg fog lepődni, hogy egy zsinagógában mennyire jól érzi az ember magát amikor egy ilyen ünnep van ezen kívül szombatot megelőző pénteken pénteken emlékezett a magyar kormány az oktatás és kulturális miniszter megbízásából Sejber Sándorra, hazánk nagy orientálistájára, nagy magyarra, akit az egész világ elismert halála előtt egy pár évvel végre Magyarországon is elkezdtek elismerni. Nekem professzorom volt az országos Képző zsidó egyetemen. Igen, a Sejber adták át pénteken. Igaz, nem a miniszter, hanem egy államtitkár, én nem voltam a kitüntetek között, de hát így jár az, aki egy sejber tanítvány, nagyon kevés sejbertanítvány tanítvány kapta meg a sejber díjat, pedig neked, illetve a kedves hallgatóknak elárulom, hogy ez lenne életem csúcsa, hogyha egyszer én is sejber lehetnék. Most két boldog ember, aki a sejberi hagyományokat talán, vagy a zsidó keresztény párbeszédet Magyarországon követi, és sokat tesz érte, kaphatta meg a kitüntetést, aki kíváncsi rá, hogy ki volt az nézze meg, vagy a kormány.hu, vagy olvassa el a lapokban. Hát ez történt. A... Többen vagyunk én is, a zsidó keresztény párbeszéd híve vagyok. Te majd egy Brauer díjat. Én egy Breuer díjat kapni, Már meg is kaptad, hisz é, tényleg sokat teszel ezért, és, és szeressük egymást, és próbáljunk annyira szépen sütött a nap, a, a reggel jól kezdődött, arra ébredtem, elmondom néked, és a hallgatóknak, olyan háromnél tízkor, hogy bekapcsoltam a televíziót, és legnagyobb meglepetésemre, ugye persze ez egy önzés, saját magamat láttam viszont a képernyőn, ahol mehén persze a zsidó-keresztény párbeszédről volt szó, majd utána gyorsan összeszedtem magam, és elmentem, hogy a jövő is műsorot fogjuk, mert ugye azt sem szabad felejteni, hogy a jövő héten közelek felénk a keresztények húsvétja is, ugye nagy pénz, meg feltámadás, meg amit akarsz, lesz itt minden, lehet menni locsolkodni, lehet menni örömködni, bízom benne, hogy vasárnap is ez a műsor azért nem fog elmaradni, és fog. viszont halljuk egymást az éter hullámoszáján, addig is mindenki próbálja jól érezni magát, bevenni a vitaminokat, az ablakot. kinyitni az ablakot, hogy a finom, friss levegő jöjjön, és szeretni azokat, akik hozzánk tartoznak, meg a szomszédot is megkérdezni, hogy Szép jó napot, hát maga hogy van, lehet, hogy ezzel megbentjük az életétnek, és lehet, hogy napok óta nem szólt hozzá senkit. Úgyhogy szerintem próbáljunk meg jók lenni. És akkor talán az Európai Unió is lánkocsint, nem lesz kötelező beletelepítés, csak mindenki örökbefogadhat valakit, hogyha éppen akar, és lehet, hogy azoknak van igaz, akik azt mondják, hogy annyi szerencsétlen, jó érdemes ember van ebben az országon belül is, vagy a történelmi Magyarország határain belül is, úgyhogy őket örökbefogadhatjuk meg segíthetünk egymáson is, és itt talán a világ problémái is megoldódnak. Itt szeretném azoknak elmesélni, akik azt hiszik, hogy Berlinbe például kolbázból van a kerítés. Évekkel ezelőtt az izraeli fiatal párok lakása hiánya miatt, meg azért, mert hogy a joghurt olcsóbb volt Berlinbe, pont fele annyi, mint Telazivban. Nagyon sok izraeli fiatal elköltözött a német fővárosba, aztán kiderült évek múltán, hogy Tényleg nincsen korbázból a kerítés, és ma nagy élménnyel térnek haza, szeretett hazájukban, és otthon próbálnak boldogulni. Lehet, hogy ez kéne, hogy a menekülteknek is a sorsa legyen. Értettük az üzenetet, köszönöm, és jövő vasárnapig. ciao. Ciao. Tisztelet! Jó napot kívánok, Szerbusz! Ha minden igaz, mert így szoktuk a telefonos beszélgetéseket kezdeni, akkor Galgóci Péter van a vonalban, igaz? Én vagyok, Szerbusz! Péter, arról szeretnénk téged kérdezni, hogy erősíteni vagy, cáfolnő, tudod-e azt a hírt, hogy a jövő héten újabb évforduló lesz esedékes, mondjuk így a szabadságtéren és az ott közreműködők, jelenlévők, azt hiszem ez a helyes kifejezés, valaminek a két éves évfordulójára készülnek? Valaminek a titkos évfordulójára, ez pontosan így van. Március 23-án két éve volt egy flash mobunk a téren, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy az Orbán kormányzat német emlék emlékművet kíván állítani, aminek az volt a fő narratívája, hogy mentegesse a magyar kormányzat felelős, Az akkori magyar kormányzat felelősségét a 44. március 17-ei után történtek be a deportálásokba, a korlaborációba a németek oldalán, és onnantól volt egy flashmobunk, és ennek a flashmobnak kívánunk egy két éves évfordulót állítani, és hangsúlyozva a programunkkal az, hogy tulajdonképpen semmi nem változott a kormányzati szinten ugyanúgy mentegetik, csak más finomabb eszközökkel az akkori kormányzatnak a felelősségét. Hogy lehet ezt energiával bírni? Tehát azt látszik, hogy a kormányzat nem változtat a gyanús gondolkodás módján, közben pedig energia problémákat érzek, hogyha az éveken keresztül kell tiltakozni. Hát most én erre azt tudom mondani, hogy, hogy a polgári engedetlenségnek van egy ilyen formája, hogy ki kell tartani, Egyszerűen táplálni magunkat energiával, például az jut eszembe, hogy Londonban 1986-tól tüntettek Mandélának a szabadon a, a jó pár évig. Hát bennünk is van még energiatartalék. Nem mondom, hogy ez példakép folyamat, de azért fontos. Egész egyszerűen az, hogy. hogy hogy addig, tehát Nagyon fontos, hogy ezt a szabadságtéri szobrot nem avatták fel. Ez hangsúlyozni. Magyarországon nincsen ilyen szobor. Még egy, hogy fel nem avatottan, oda van dobva a köztérre. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen szégyellik. És közben meg másik, volt egy másik szobor, egy avatási kísérlet, a, a Székes-Vejvári Hóman, Hóman bálintnak a fel nem avatott szobra, és hangsúlyozni kell azt, hogy Orbán Viktor nem határolódott el a szobor szoboravatástól, hangsúlyozta... Ötjess meg, hogy nem, hogy avatás nem történt, állítás se történt, ugye? Tehát olyan állítás volt az hogy lesz szobor, de nem lett szobor. Azért mondom, hogy állítási kísérlet. Igen, csak úgy. Hogy... Azért gondoltam erre, hogy úgy határolódott el, amikor kinyilatkoztatta, hogy nem lehet ez a szobor, hogy kollaborált a német megszálló csapatokkal, és, hát, és ezáltal kicsit felmentette a 30-as években, hogy kiállt a, a zsidó törvények előkészítésében, és, és, és hangsúlyozta azoknak a fontosságát, tulajdonképpen felmentette, és mi ezen az évfordulón nagyon szeretnénk ezt hangsúlyozni, hogy sajnos ez a politika továbbra is jogfolytonos. És különös tekintettel leszünk, hogy ez a hamisított emlékezetpolitika politika a történelem oktatásban a középiskolákban burkolt súnyi módon, rendkívül módon jelen van továbbra is a történelmkönyvekben. Körülbelül mi, mi lesz a program, tehát milyen Sütivel csábítanád tanád azokat, akik még közömbösek. Illetve neked mi a szereped, és ki egy -egy, kik egy, mások jutnak még hogy mondjam, szerephez um, színpadon, vagy máshol, hogyha lesz ilyen. Ez egy ceremónia mester. Kicsit meglepetés lesz, hogy akik a konkrét személyek. Jó. lesz -e egy, -egy holokausz túlélő bácsi, aki az emlékeiről és arról a személyes élményekről beszél, hogy mit jelent számára a szabadságtéri Tiltakozás jelenlét, mit jelent, hogy az eleven emlékmű beszélgetőkört látogatja, és a szabadságszínpad programjait, és ezt szeretném összekapcsolni a két csoport munkáját ezen a napon. Hangsúlyozni, lesz egy fantasztikus tanárnőnek egy, egy beszédembe, ezt hangsúlyozva, hogy az emlékezetpolitika hamisítása történelmi könyvekbe, konkrétan szavakba, mondatokba, hogy van jelen, és, és bordalmasan, veszélyesen fenyegeti a tanulóifjúságnak az intellektus fejlődését. Lesz egy meglepetés programunk, a fantom leleplezése, és a harmadik részben pedig az egyik alapító tart egy olyan beszédet, amit az előbb tehát arra kitérve, hogy, hogy hogyan kapcsolódik, hol a szelleme, hogy él a szabadság téren, Ebben a felnemavartott Gábria emlékműben, és mi, mi az a jogalapja, vagy mi a, miért kell nekünk továbbra is uh, uh, uh, jelen lenni a szabadság téren a beszélgetéseinkkel. A belváros, a város, vagy akár az ország népe, akkor mikor ne csináljon egyéb programot, még egyszer mondják, élek szépen. Március 23-án, szerdán, fél hét és este nyolc között. Mindenki menjen oda, köszönjük szépen. Köszönjük, Péter, és sár. majd. Rá. How can you lose your song When you have sung it for so long Can you forget your dance, your dance When that dance is all you ever had It must be, it must be true Do, oh my, it's all a part of you, you. Yeah, yeah. One thing that life cannot do, life can't do it no. It can't take your soul from you. A chance, a chance for you to give your part, to give your part away. Don't just stand there feeling scared. Don't be afraid, cause there could be a treasure right there. A Vright hajlított regős Robertnek. Szervusz? Hát, Szervuszok, köszöntöm a hallgatókat. Egy igen erotikus zene után, egy igen erotikus. Ja, sajnálom. Azik, a csak a erotikus. Szépen köszöntök mindenkit. Hát, amiről a legjobb héten beszélni szeretnék, az a TV2-nek a Tények című műsor. Ha -ha. Reporter. Ha -ha. E Tudom, hallgattam a rádióadásokat első pár és <tos> sajnos tovább nem tudtam hallgatni, hiszen kijöttem az adászónából. De azt mindenképpen el kell mondjam, hogy Magyarországon jó pár éven a mostani kormány elődje, a második Orbán kormány bevezette, hogy a magyar televén, hogy a, a Magyar híreik ingyen kaphatóak különböző rádiületen hírszerkesztő cégek részére. Eddig fizetnie kell azért az, az embereket a hírekért. Na most, most azért nem kell fizetni. Mert mennyivel könnyebb központosított híreket adni mm. mindenkinek, hiszen uh, hírszerekesztéket fizetni sokba kerül. Légy egy van. ember kell, aki akár egy titkárnő is lehet, leszvezi az államilag jóvá hagyott híreket, amik sokszor köszönő viszonyban sincsenek a történtekkel. Bizony, kell, az bizony. A, a... Ez, bocsánat, nem, nem akarom elvenni a műsorot. Nem, nem, nagyon egyetértek, amit mondasz, az központi hírgyártás van, és ingyen adják, és örülnek neki, tapsikolnak a szerencsétlenek. azért ingyen, mert ezt az adót fizető Ja, úgy igen, bocsánat, jó. Tehát hogy ezt, ezt is megfizetjük, nagyon, meg az ebből származó e, hatásokat is megfizetjük, mert nagyon sokan elhiszik azt, amit hallanak, hogy a magyar televízió számos csatornáján látnak. Ugye azt gondoltuk, akkor, amikor a Magyar Állam, az Exim Bank, tehát ami teljesen állami kézben van és állami tulajdonú bank, adott Endi Vajnának 7,5 milliárd forintot ahhoz, hogy megvegye a, magyar, vagy a televíziót, és ugye a TV2 új tulajdonosa gondoltuk, hogy ezért nagyon hálás lesz a kormánynak, hiszen egy olyan televíziót vett meg nagyon-nagyon sok milliárdért, ami eddig mindig veszteséget termelt. Mi oda TV2 van, veszteséges. Hát ők jól jöttek ki a tulajdonosok. Igen, hát a tulajdonosok jól jönnek ki, csak mindenki más jött ki rosszul. Ugye azt azért lehet tudni, hogy az ember veszteséges dolgot azért vásárol, mert vagy kap egy ígéretet, hogy az államira finanszírozott reklámokból vastagon ki tudja fizetni majd az államit kölcsön kapott pénzt, és ebből majd aztán lehet nyerészkedni. Nyilván volt egy ilyen ígérete Endi Vajnának is, és hát ezt meg kell szolgálni. Ezt azt mondom, hogy azért egy-két év. Á, nem. Majd ez ugye így a azonnal előtt generálódik. De hát Juhász Péterrel való interjú a kiderült, hogy ezt, ezt már tudják produkálni. Tehát, hogy László a kategóriába csúszott be ez a kislány rögtön, szerintem az első munkanapján. napján. Juhász Péterről. Tehát az, hogy egy politikus, egy pártnak az elnöke megmerte kérdezni, hogy Magyarország miniszterelnök, aki eddig csak politikából, vagy egészetében politikából kereste a pénzét, és azért az lehet tudni, hogy vannak tisztességes politikusok, akiket lehet szeretni, vagy utálni, de azért van még egy pár ember, aki a politikusi fizetéséből nem lett milliárdos, mert nem élt vissza a hatalmával, azzal a tudással, amit esetleg a politikában háttértudásként szerzett, vagy ezt kihasználva szerzett üzleteket, és um, ezt szóvá, szóvá merte tenni, és nem azt kérdezi a média, hogy Orbán Viktor miért öt kastélyban lakik, és hogy a körülötte lévő föld, ami Mészas Lőjűcé papíron mégis hogy és mint, ha azt fiatatták, ja. hogy az az ellenzéki politikus, aki egyébként a mi föltette egy kérdést, amire nyilvánvalóan nincsen tisztességes válasz, mert ha tisztességes válasz lenne, akkor ő azt mondaná, hogy visszatlátásra és elnézést kértem, és, és e, tényleg a, a saját családomra, a hivatásomra, és mindenre szégyent hoztam, és visszajöttem a hatalmammal, ezt tényleg nem fogja mi, meg, mi, mi megtenni. Ezért rászállnak arra az emberre, hogy fölmeztenne egy ilyen kérdést. Már csak azért is, hogy senki más nem eljen föltenni ilyen kérdéseket, hiszen akkor lehet látni, hogy ez jár. Igen, igen, a példából lehet tanulni. Így van, na most az volt a furcsa, hogy mivel a riporternől is tudta, hogy őt is fölveszik, hiszen nem titokban készült már maga a forgatásról is a felvétel, ennek ellenére lemerték adni ezt az anyagot, tehát már olyan milyen, eh, hogy is mondjam, olyan milyen? De szerinted hat az, az, az, az ilyen? Hogy, mit csodobod... hogy hatni fog az ilyen? Tehát, hogy átmegy Vivian szellemisége az emberekbe? Én azt gondolom, hogy a magyar ember nem hülye. Igen, na, én is ezzel fogtam. Szerintem most érkezett el oda az átlag magyar ember, akik nem az mszm szavaztak, vagy nem az MSZP-re szavaztak, akik nem a, a, a liberálisokra szavaztak, akik nem a DK-ra szavaztak, akik nem az LMP-re szavaztak, csak tisztességes magyar jobboldali szavazók, hogy ők nem ilyen lovat akartak. Tehát, hogy egy, amikor az ember beszél lovat, akkor lehet, hogy sántít, lehet, hogy Lukas a foga, de hát olyan nem lehet, hogy e, erről van egy vicc, hogy két ember beszélget a kocsmában, és azt mondja, az egyik a másiknak, hogy hát ez a ló ez egy, ez egy csoda. Hát egész nap, komolyan mondom, reggel behozza a kádét, amikor le, lefűlt a kádét, megengedi a vigyát, közben bevásárol, megcsinál a reggelit, dolgozni, közben kitakarít, délután értem, jön, megcsinál a vacsorát, stb. stb. Hát lo, lovat eladják, és akkor másnap. Szól a mások, aki megvette a lovat, Hát ne ugye de te hazudtál. Hát ez a ló egész nap áll és meg sem mozdult. Ja, hát ha így beszél szól, akkor sose adod el ezt a lovat. Most <gül> van, hogy megszavaztuk a Fidesz, szavazta a fene, én biztos nem, és egyébként az a furcsa, hogy van kb. 3000 ismerősöm a Facebookon. Feltettem tavaly novemberben egy kérdést, jelezze az, aki a Fideszre szavazott. Négy darab tökös fiú volt, aki azt mondta, hogy igen, én azt fideszre szavaztam, ugye az egyik azt mondta, hogy bocsánat, Na mindegy. Tehát, hogy igen, négyen, e, hogy e, kiszavazta meg őket. Tehát, hogy megszavazták őket, csak nyilvánvalóan anonimitás mögé bújnak most is. Oké, okay, csak tudod, e, erre azt szokták mondani, hogyha valaki ki a hogy is mondjam, Értem. testét, megérted. Jó, hogyha valaki megveszi őket, és ez nagyon finoman mondtam. De még nem dőlt el, hogy hány embert vásárolnak be a klientúrába, még te is bekerülhetsz, hogyha... Én nem kerülhetek be, mert eh, ahogy mondta Orbán Itt, el az országból, mert mi, bár ahogy ő viselkedik, már lassan csak Szerbiába, és csak keletre, Már, bocsánat, és most a szerbektől kéne kell elnézni. Igen, nem a szerbektől. Lassan, mint Magyarország. Tehát azért eh, én az ország határon élőket eh, elég jól ismerem, mert én magam is eh, Ugye szombathely környékén dolgozom, és mindenki attól retteg, hogy olyan megszólítások lesznek Ausztriában, ami már elkezdődött a magyar kormánynak az a intézkedéseinek hatására, hogy ők nem tudnak kint dolgozni. pedig az az ember, aki 1500 eurót keres minden egyes megerőltetés nélkül, minden hónapban Ausztriában, és ezért 20 km vagy 40 km kell autózni a naponta, attól megy, hogy itt, hogy 80 ezer a kuplunggyárba kell dolgoznia, mert nincsen más. És igenis, egy csomó olyan körülmény van, amit megbénítja mondjuk Zala, Győmosonosokon és Vas megye számos embereit, akik külföldön jár dolgozni, és igen, rettegnek attól, hogy itt esetleg lezárják majd később a határokat. Olyan emberek mondják ezt, akik a Fideszre szavaztak, hogy ők lejött helyen 12 percet ki lehet menni az országból. Robi, folytassuk, jóvé héten, 6 óra van, be kell fejeznünk az adást, köszönöm, és puszinyú színeked is. Enkéne. Ez volt a vakáslista a kedden ismétlik 11 és 1 között. Olvashatok, könyvet szeretkezetek, imádkozhatok. Ciao. Termék megjelenítést tartalmazó műsor hangzott el.